A 117 perc embere ezen a héten. Királynagy Éva, művelődés szervező, de szociális munkásként és illetve a közösségfejlesztési osztályon múzeumpedagógusként. Na és? A korai időkben a civil rádióinkéntes műsor készítője is volt. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, Királynagy Éva! Nagyon érdekes. Nagyon kedveltem azt, hogy elküldött egy motivációs levelet is, azt mondja, 19 éves korom óta dolgozom, már a fontos szempontok egyik elett életemben, hogy munkahelyem és otthonom ne legyen túl messze egymástól. De hát hogyan, hát hogyan érkezik meg Királynagy Éva az állatkertben? Hogy, Eztek, igen. hogy kerül az ember? Hát igen, eléggé kanyargós pályafutásom volt a életem folyamán. Úgy érkeztem meg ide, hogy az állatkert azért az, szerintem ugye az emberek többségének egy vonzó hely, és ezzel így vagyok én is, tehát állatok között lenni szerintem felüdít, kikapcsoló, de nyilván nem relaxálni járok ide, dolgozni, <tos> úgyhogy én, mint művelődés szervező... Uh -huh. Jöttem ide, meg volt hirdetve animátori állás, és a felsőfokú végzettség töltésénél, és abban az időben tervezték az állatkert új részének, ahol nem volt várnak az átadását, és ehhez gyűjtöttek kollégákat. Így kerültem én ide. Na de azért az A és a Z pont között volt még néhány betű, helyen végzett történelemszakos általános iskolai tanár és népművelő szakon. Onnan hová tartott? Tudta egyébként akkor, mit szeretett, mit szeretett volna? Akkor emlékszik arra, hogy, hogy mit szeretett volna, kikkel szeretett volna együtt dolgozni? Én nekem mindig egy ilyen, hát a tanítás, az ismeret átadás, a szervezés az mindig centrális kérdés, illetve ö, érdeklődési pont volt az életemben, és akkor valahogy emellé betársult a kézművesség, a manuális tevékenységeknek a szeretete, de annak ellenére, hogy én már abban az időben is szobrázkodtam, meg meg stb., amikor ö, azt éreztem, hogy a munkám nehezen kézzel szokható, vagy... Ö, hm nehéz belátni a folyamatnak a végét, akkor erősödött fel bennem az a vágy, hogy jó lenne valami olyasmit is tudni, vagy cselekedni az életem folyamán, aminek konkrét eredménye van. Amit elkezdek, végigcsinálom, és azt mondhatom rá, hogy ez kész. Na most szerintem akár a tanári állásokban, feladatkörökben, akár a művelődés szervezésben, hát a szociális munkáról már ne is beszéljek, ott ö, nincs biztosítva ez a fajta sikerélmény. Sokféle sikerélmény igen, tehát örömök ö, együtt élni a gyerekekkel, látni a fejlődésüket, stb. De, de nem biztos, ö, hogy, ö, hogy mindig azt látjuk, amit szeretnénk látni. Uh -huh. <gül> és, ö, és akkor emellé kellett nekem egy, ö, egy ilyen másik csatorna, ahol ez jobban biztosítva van. Szociális munkás, közösségfejlesztő, művelődés szervező lehetséges egyébként, hogy nem aktuálisan adhok működések, helyzetek, információk átadása is lehet a célja egy közösségfejlesztőnek akár, hanem mondjuk annak az örömnek az átadása, amiről pont most beszélt. Tehát, hogy léteznek olyan utak is, amikor, amikor az, hogy a kézzelfogható eredménye az, ami megnyugtat téged, az, ami felold téged. Hogyne, hogyne. Erre voltak abszolút konkrét... Lépések és eredmények is, hiszen uh, volt olyan eset, amikor Észak-Magyarországnak akkoriban nagyon elhagyott és magára hagyott régióiban dolgoztunk, és ott uh, lementem, és három-négy napon keresztül kifejezetten manuális oktatást tartottam a helyi alszonyoknak, és abban aztán abszolút kérdező fogható. Uh -huh. Tehát a lábtörlő szövéstől a derkupás képek készítéséig mindent, amit önerőből, vagy amit nagyon környezetvédő módon meg tudtunk csinálni, azt megtettük. 1985-ben nem tudom mennyi, a viszonylag rövid ideig dolgozott a 13. kerületben, ami nagyon érdekes számomra, hogy idős gondozási központban volt népművelő szervező. Mennyivel másabb idősekkel dolgok. Nem másabb egyébként? Tehát lehet, hogy csak én, nekem van ilyen előítéletem? Vagy ha igen, akkor mennyiben másabb? Hát másabb abból a szempontból, hogy náluk egyszerűen bizonyos szempontból, hát tehát a fizikai adottságaiból fakadóan ugye meg kell gondolni, hogy például milyen hosszú túrát tervez ugye. az ember. Ha valahova megyünk, ott milyenek legyenek a kényelmi feltételek. Sátortáborban már ne, ne Tehezebben vinnihetnék a születeket. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy van a nyugdíjasoknak egy olyan rétege, aki kitűnő kondíciókkal rendelkezik. Tehát mit ott marad, érdeklődő marad, azt hiszem saját tapasztalatból tudhatjuk, hogy nagyon sok helyen látunk olyan őszhajú, de jókarban levő embereket, akik odafigyelnek, szabadegyetemi előadásokra járnak, kirándulni járnak, fürdőkbe járnak, tehát hogy kifejezetten aktív életet tudnak még élni. Most adatik meg nekik az a lehetőség, amit esetleg az ifjukori elmaradásokat be tudják pótolni, ugyanakkor a napközi otthonokban azért egy picit más a helyzet, mert oda eljárnak olyanok is, akik betegebbek már, a közösség ugye aktívan tartja őket ebből a szociális szempontból, de fizikálisan már hátrányokkal birkóznak, és nekik is kell azért olyan dolgokat kínálni és nyújtani, amik ezek között a keretek között megvalósíthatóak. Tehát uh, nyilván uh, tűfestéses hímzést már nem tudunk velük csinálni, hiszen remekhet a kezük, a látásuk már rosszabb, mint fiatalkorukban, de beszélgetni erről, behozni az emlékeket, esetleg uh -huh. kiállítást összerendezni ezekből még nagyon jókat lehet és egyszerűbb tárgyakat készíteni, ö, egyszerűbb játékokat. Ezeknek még mindig van fejlesztő hatásuk, még akkor is, hogyha nem olyan szép már mondjuk a végeredmény, mint, mint ezelőtt 30 évvel volt. Méreteiben ugrok egy nagyot, azt mondja, hogy 22. áprilisától a Magyar Művelődési Intézek Közösségfejlesztési Osztályán dolgozott. Nem volt az nagyon száraz munka? <laughs> Szóval nincs róla, először is szerintem az ember mindig beleviszi önmagát a munkába, tehát én akár játszom. Erre gyanakodtam ennél, ezért kérdeztem ezt a látszólag nagyon más dolgot. Szóval ilyen provokatív? Hát de, píc, csak egy picit, csak egy picit, picit igen. Tehát, hogy nyilván a, a kollégák is mindig olyan típusú munkákat próbálnak az ember elé amiről úgy gondolják, hogy érdekli, és amikor már megvolt a beeltetés és az, az a magával ragadták az embert akkor jöhetnek esetleg a munkának olyan részei, amik kevésbé izgalmasak, ugye általában az adminisztráció vagy táblázatok szerkesztése vagy stb de, de hát hogyha hozzátartozik a munkakörhöz, nyilván ezeket is megcsinálja, az ember legfeljebb kevésbé szereti, de mindig vannak olyan részek, ahol a szerintem mind egyéniség és személyiség ki tud bontakozni főleg, ha jó vezetője van az embernek. Boldog ember ön? Vannak pillanatok, amikor boldog vagyok. Én azt hiszem, hogy ennél sokkal többre nem is vágyódhatunk, tehát hogy boldogság örökös állapota szerintem illúzió, de hogy vannak olyan pillanatok, és hogy az ember megtanulja magának ezeket a pillanatokat megteremteni, talán az egy igen-igen igen fontos dolog az életben. Nagyon köszönöm, visszavárjuk Öntéde, hiszen a hét embere péntekig folyamatosan találkozunk. Viszont Oké, okay, Viszont <gül> Király Nagy Éva, művelődés szervező volt itt velünk a 117 percben. A 117 perc embere ezen a héten. Király Nagy Éva, művelődés szervező múzeum pedagógus, a fővárosi állatkert munkatársa, Kezi Csókolom. Jó napot kívánok! Nem árulok el vele nagy titkot, hogy mi beszélgettünk már ma, és azt a bonyolult kérdést tettem föl, hogy akkor mi lesz a következő akció, amire készül, osszuk meg ezt a Civil Rádió hallgatóival? Én nagy örömmel. A legközelebbi ilyen nagy rendezvény az állatkertnek, ahol magam is, ugye, szervezőként, illetve az egyik mesedarabban aktív résztvevőként dolgozni fogok, az a Mese Szombat címet viseli, és július 27-én, egy nem titok szombati napon kerül majd megrendezésre, ha nagyon gazdag palettával várva a látogatókat. Amin belül ön az örökkét termő Faterszánszki mesét dolgozza fel a kollégájával együtt, és itt a kézműves és pedagógus együttműködése, a vállalkozás különlegessége, hogyha jól emlékszem. Igen, ez tulajdonképpen egy ős bemutató lesz. Ugye az egész szombati napnak, hát állatkert lévén állatok, állatos mesék a főszereplői, nagyon, ahogy már mondtam, színes ez a paletta, tehát a bábozástól elkezdve hivatásos mesemondó szerepelni fog, lesz kamisi báj, és mi És lesz a mondjuk. mókus. És így van lesz ez a bizonyos misi mókus. Ö, ö, nagyon Hiszek abban, hogy a mese az soha nem megy ki a divatból, és ezek a hagyományos mesék, mert a mesemondó például teljesen hagyományos magyar népmeséket fog majd mondani, de a többi mese is hagyományos mese lesz, tehát ne ijedjenek meg a szülők, nem ezek a japán animék és egyebek fognak majd megjelenni, hanem ugye az állatkert azért az egy hagyományőrző intézmény abból a szempontból, és akkor most engény csak nem árulok el titkot, hogy mi már beszéltünk, és ön megkérdezte, hogy hogy kerülnek egyáltalán ezek a dolgok az állatkertbe és az állatkert alapító okiratában szerepel az, hogy színvonalas szórakoztatást nyújtson az odalátogatóknak. Ezt magam is nemrég olvastam, és egyébként nagyon örültem neki, tehát a Hol nem volt vár, ami az én munkahelyem, illetve ebben közelebbi munkahelyem a hetet-hét palota, az ennek a alapeszmének az egyik megvalósulási helyszíne. Visszatérve Missi Mókutthoz, ugye arról is beszélgettünk, hogy már a múzeum pedagógiai gyakorlatban nagyon fontos szempontnak tartottuk, és nagyon jó tapasztalataink voltak abban, hogy egy-egy foglalkozás alkalmával a gyerekeknek ne csak ismereteket nyújtsunk, hanem ezeket az ismereteket, ismereteket ö, játékosan, legalábbis részben játékosan próbáljuk feléjük közvetíteni, és hogy még erősebb nyomot hagyjon bennük ez az új információ harmaz, Yeah ezt még valamilyen tevékenységgel kiegészítettük. Ez lehetett drámapedagógiai eszközökkel, valamiféle szerepjáték, nyilván olyan, amit egy rövid találkozás alkalmával az ember át tudott adni, vagy bele tudta vonni a gyerekeket, de lehetett például kézműves foglalkozás is, és mivel nekem... A... És ez már az ön profilja van, nagyon... Így van, fontosan. Tehát mivel én ezt már évtizedek óta csinálom, és nagyon szeretem csinálni, ezért volt az, hogy a Misi Mókusba, az örökké termőfát megpróbáljuk lekicsinyíteni, olyan kicsivé, hogy mindenki, aki eljön a mi kis előadásunkra, illetve interaktív játékunkra, az haza tudja majd magával vinni. A kisebb változatát ennek az örökké termőfána? Igen, a kicsi lesz, hogy elfér kézben. Ami miatt itt megtorpantam, akkor is, amikor először beszéltünk, mert ugye csak akkor még úgy is fogalmazott, ami nagyon meggyőző volt, mert rögtön előjöttek azok az élményeim, amelyek abszolút megerősítik az önállítását, amelyek úgy szólnak, hogy az ember egyszerre több érzékszervén, több élmény típusban, vagyis a kézműves, és az intellektuális, és a mindenfajta Eszköz, egy ha, eszközhasználattal együtt szerez, valami, köt valamilyen élményt egy információhoz, akkor az sokkal mélyebben ragad meg. Ennek biztos van tudományos alapja, és lehet én frappánsabban van. megfogalmazni, mint ahogy én tettem ezt. Abszolút van tudományos alapja, egyébként én magam is rádió hallgató ember vagyok, és egyszer egy, én már nem is tudom, hogy nagy csatornán beszélgettek egy agykutatóval, aki erről eléggé népszerűsített formában, tehát én is megértettem, mesélte, hogy hogy vizsgálták, hogy mi hagy mi emléknyomokat, amit hosszú időn keresztül fel lehet idézni és a többi, és egyértelműen azt találták, hogy mi Minél több érzelmi szállat meg tudunk mozgatni egy emberben, valamilyen ö, módon, ezek ö, ö, annál mélyebb bevésődést eredményeznek, és tulajdonképpen ennek az egyik eszköze, illetve Széles az eszköztár, de ennek az egyik eszköze az az is lehet, hogy az ember gyönyörű színekkel, szép anyagokkal közben mesélve, közben beszélgetve valamilyen tárgyat elkészít. Hát, ami... De még ráadásul, amit így nebecsüljünk le, a kézművesség az a kezet igényli, onnan van az elnevezés, Igen. vagyis mindenfajta manuális képességnek, készségnek a bevetését egy valamilyen dolognak az előállításához ami meg az intellektuális hozzácsatoló eh, információkat, meg tudás, meg minden egyebet, tehát egy elég sok oldalukon koordinációt igényel, Ó, és akkor úgyne. így rögzülnek most, csak hogy ki ne fussunk az időből. Ugye én azt tettem föl a beszélgetésünk során, hogy na de hát bízik-e abban, hogy versenyképes lesz ön és a munkatársai ezen a, rendezvényen, ahhoz képest, hogy ma már ezek a tizenéves éves gyerekek, vagy közelebb a 10 mint a 20-hoz gyermekek, úgy használják a telefonjukat, mint egy videokamerát, és csinálnak olyan videófilmeket. Igen. Honnan, honnan meríti a bátorságot? <gül> Hát a tapasztalatból, tehát hogy én azért mindig azt látom, hogy a rendezvényeinken vannak olyan szülők, és vannak olyan gyerekek, akik nagyon szívesen jönnek, és nagyon szívesen alkotnak, büszkék a munkájukra. És az, hogy van ez a technikai őrület, ami most ugye ellepi a, hát sajnos nagyon korán, tehát... Nem én... nevezük őrületnek, a... tehát hogy egyszerűen van. Igen, hát én nem érték miatt nevezem annak, ami nekem tartom, tehát hogy lehet ezt is nagyon klassz és alkotó célokra fordítani, mármint hogy a technikát, a videófelvételeket és egyebeket, de én úgy látom, hogy marad mindig egy olyan tábor, aki hál' Istennek érdeklődik az ilyen típusú hagyományos alkotó tevékenységek iránt. Hát, hogy egyszerűen vannak olyan érzékszerveink, amelyek igénylik azt, hogy így közvetlenül meg az egész szerintem így, a, ahogy redőzzük a saját agyunkat, a szükségünk van nem csak virtuális élményekre, hanem másra is. Úgyhogy ez, ez abszolút... is igaz egyébként, tehát, hogyha megnézi, hogy milyen népszerűek ezek a alkotó oldalak a neten, vagy hogy ezekről foglalkoztunk. foglalkoztunk vele, Aha. többet meg érintve is voltam sok hasonló ügyben. Aha. A hét emberen állunk, király Nagy Éva, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Kezi Nagyon szívesen viszont hallással. A 117 perc embere ezen a héten. Király Nagy Éva, és köszönöm, hogy itt van velünk a vonalban ezen a napon, is üdvözlöm. Jó napot kívánok, én is nagyon örülök. Nem tudom, hogy sikerült-e hallani az előadást, egészen pontosan műanyag lábnyomokat mértünk, tehát a saját műanyag lábnyomainkat próbáltuk megmérni. Nem, nem, nem. Én dolgozom úgy, hogy én most is csak kiszaladtam itt a munkahelyemről egy békés nyugodt pontra, hogy tudjak válaszolni a kérdésekre, úgyhogy sem hallottam. Akkor külön köszönöm önnek, ugye ma van a, a műanyagmentes július 10 napja, küzdünk a többtonyáni műanyag szeméttel, és én azt tudom önről, hogy ön 30 évvel ezelőtt ez sokkal felelősebben gondolta, mint ahogy ezt most sokan teszik. Hát igen, mi a 80-as évek végén, 90-es évek elején már neki vágtunk ennek a küzdelemnek, úgyhogy egy kis személyes környezetvédő egyesületet alapítottunk az akkori lakóthelyemen, és megpróbáltunk mindenféle lakossági kezdeményezések élére állni, úgyhogy valóban gyűjtöttünk konténerekbe, amiket még akkor az önkormányzattól szereztünk, béreltünk, és akkor megkérdeztünk. Tisztítottuk a határt, meg üvegeket gyűjtöttünk a padlásokról, ilyen kertvárosi övezetben laktunk, és rengeteg sok gyűlt össze, úgyhogy igen, azt hiszem, hogy elmondhatjuk magunkról. Hogy igen, és ez volt a nagy hírű szike. Ugye? Igen, így van, csak nem tudtam, hogy mondhatom el, hogy ne? <gül> igen, igen, személyes környezetvédők egyesülete ez ennek a rövidítése tulajdonképpen, és nagyon sok későbbi akció fűződik egyébként a nevünkhöz, úgyhogy legutóbbi években már a komposztálás volt a fő téma, de természetesen ez a hulladékos játszóház, amit nagyon hamar beillesztettünk a repertoárunkba. Ezt gyakorlatilag mint vonulat végig megmaradt. Igen, ez a játék a szemétter, ugye? Tehát a gyerekeket egészen... <gül> igen, igen, tulajdonképpen a szemétnek van egy pejoratív értelme, úgyhogy nem igazán ezt használtuk, hanem a hulladék, tehát ugye a műanyagpalackok, a papírhengerek, a parafadugók, tehát nagyon sok olyan ö, ö, tulajdonképpen értékes alapanyag, ami akár egy teljesen sima háztartásban is fel tud halmozódni. Igen, nekem említettem erre, amikor előzőnek beszélgetünk, például a parafadugó, ugye, hogy milyen gyönyörű a parafadugó, egészen pontosan így ezt használtál. És gyönyörű, tehát mint vizuális látvány is szép, én nagyon szeretem, mióta először láttam a gyönyörű címereket, meg mindenféle nyomatokat rajtuk, maga a parafa, mint anyag is nagyon szép, nem beszélve arról, hogy nagyon értékes, tehát tulajdonképpen, amikor így kézbe veszünk, nem is gondolunk vele, hogy egy parafát, például például csak nyolc évente lehet, hát nagyon csúnya szóval megnyúzni, de ez a szakifejezés erre, és hogy ezért is ilyen drága ez az alapanyag, mert hogy nem olyan, mint egy mondjuk egy energiafű, amit minden évben akár többször is le lehet aratni, hanem ennek bizony ilyen hosszú az újra keletkezési ideje. Ó, megint tanultam valamit. <gül> és én mindig, mikor a gyerekekkel foglalkozást tartok, azt el nekik mesélni, mert hogy ez nem egy uh, uh, igazán közkeletű tudás, és azt hiszem, hogyha ezt tudjuk, akkor nagyobb megbecsüléssel tekinthetünk például erre az alapanyagra is. Nagyon sok mindent tudunk, tehát játékot is készítettünk belőle, gyönyörű kis parafarepcsiket, meg állatkákat, mm. egyebeket, és használati tárgyat is, mert például én otthon a saját mm. háztartás Somban legalább 15 éve használok egy ilyen parafa edényalátétet, amire a forró fazekaimat, lábbasaimat, akár a is ugyanúgy ráteszem, mint bármilyen ilyen ö, halátétre. Igen, azt gondolom, hogy amit az előbb említett, hogyha ha megismerjük, akkor másként válnunk vele, azt gondolom, hogy ez nagyon sok minden rá mondható ma már, ugye? Igen, igen. Szerintem valahogy ezt kellene tudatosítani, sokkal inkább a oktatási nevelési intézményekben, hogy meglátni az értéket abban, amit használunk, mert hogy nagyon eldobó szemléletre neveljük, a, vagy próbálják nevelni a gyerkőceinket, vagy akár mi, minket magunkat is, és... Ha tudatosan gondolkodunk, akkor, akkor ezt szerintem felül lehet írni. Igen, király Nagy Éva, nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és erről is tudtunk ma beszélgetni a műanyagmentes július 10 napján. Kollégáim holnap folytatják még önnel ezeket a diskurzusokat, és lesz időnk és lehetőségünk, remélem arra, hogy kitérjünk a részleteire. Nagyon örülök, hogy itt volt ma velünk adásban. Én is erőltem. További jó munkát ennek. hall. Köszönjük! A 117 perc embere ezen a héten. Király Nagyév van művelődés szervező. Na ő a mi héten velünk meg. Még annyi minden más, ez azért az elmúlt napokban kiderült. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm. Hadd legyen most egy olyan nagyon uh, merénylet kérdésem, hogy az, hogyan mi kérdezünk, az, ahogyan megyünk szilánkokról végig az életébe, az uh, egy új, tükröt tartan elé? Tehát, hogy új dolgokat tud meg magáról, vagy összeállnak a kérdéseink nyomán esetleg új felismerések? Uh... Igen, valamilyen szinten mondhatom ezt, mert hogy ő, ugye ahhoz, hogy itt ő, tudjak mesélni, vagy értelmesen válaszolni a feltett kérdésekre, azért utána néztem én is egy pár dolognak, és akkor úgy rájöttem, hogy hát elég sok mindennel foglalkoztam így. Nyilván nem nagyon sok mindennel, de ami engem érdekelt, azokban, ha tudtam, elmélyültem, és akkor itt. Mm -hmm. Jó volt viszont látni ezeket az eredményeket. <gül> Igen. Megpróbáltam megtalálni a közös eredőt, a, mondjuk így, hogy a, a, a foglalkozásaiban, tehát mondjuk a közösség szervezésépítés vagy a művelődés, szervezés, vagy mondjuk kézműves csoportokat ö, ö, vezetni, vagy mondjuk az állatkertben ugye bizonyos fokú irányítással lenne az embereket tendálni valami felé. Talán egy gyökeret tudok találni többen vagyunk együtt, valamilyen helyzetbe belerakjuk magunkat, mondjuk például az állatkertet, tudom vagy a kézművességet, mondjuk itt tudom elképzelni, uh -huh. de az alapmotívum, ami van, az valami fajta kultúra átadása egymásnak. Mi önnek ez a kultúra? Igen, figyelek? Uh, uh, igen, én is ezen így ö, filozofáltam, és ö, arra jutottam, hogy életem folyamán, ugye, vagy bármelyikünk, azt hiszem, ezzel így van, hogy életünk folyamán többféle csoportnak leszünk a tagjai akkor ha szülővé válunk, akkor nyilván elkezdenek minket foglalkozni, vagy már előtte is a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgok. Aztán ahogy a gyerekeink nőnek, elkezdünk újra önmagunkra koncentrálni, akkor az önmegvalósítás valamilyen szintje, ami köré talán szerveződik a szabadidőnknek egy része. És mindig azt találtam, hogy voltak olyan értékek, olyan normák, olyan szokások, ami engem érdekeltek, és akkor mindig ennek megfelelő vagy szerveztem, mint művelődés szervező, mondjuk egy kört ami, ami hát a textilkultúra iránt érdeklődőnek vagy a, a kézművesség iránt érdeklődőknek volt egy nagyon jó összejöveteli lehetőség, vagy nagyon sokáig, majdnem 15-20 éven keresztül jártam egy babamama klubba, ahol, ami szerintem Budapest egyik legjobb babamama klubja, ahol tematikus napok voltak, hol a gyerek nevelés volt konkrétan a téma, hol az egészségügyi vonatkozások, hol a kultúra, mint a magas kultúra, tehát arra gondolok, hogy a gyerekeknek nyújtható bábelőadások, mesék, egyebek, és mindig, igen, valóban ezeket választottam a, vagy a munkámnak, vagy pedig a szabadi eltöltésem módjának. De akkor ne kerüljük meg azt a kérdést, hogy, hogy mik azok a kulturális alapértékek, amiket próbál ilyenkor átadni, tehát, hogy irányultságok ezek? Vagy mondjuk világlátás? Vagy micsoda? É, igen, azt hiszem, hogy mondja itt a kultában, a helyettem nem. is. Igen, tehát egyrészt a, a, az önkifejezés, tehát az értékteremtés és az értékmentés, ez, ez lehet akár egy mese, alkalom ahol mondjuk hagyományos meséket adunk elő, vagy játszatunk el a gyerekekkel, vagy, vagy szintén visszakapcsolódva nagyon tehát viszonylag friss élményem, ez a bizonyos pecsvörkör, ez a uh -huh. újpalotán csináltunk egy ilyen uh, csoportot, ahol mi nagyon családias volt, nagyon hangulatos, tehát minden alkalomra pogácsát sütöttünk, vagy mi kikihozott otthonról valamit, és teáztunk, és óhatatlan, hogy előbb-utóbb Ugye olyan barátságok is szövődnek az ilyen helyeken, <gül> ami már túlmutat a közösség, nagyon fontos, mert hát nyilván az ember mögött áll, meg a tagja, meg egyebek, de amikor még a személyes barátságok szintjére is uh, tud emelkedni, azt hiszem, hogy az egy, uh, egyénnek még nagyobb támogatást tud jelenteni. De ugyanez vonatkozik a környezetvédelemre is, tehát a Szike Egyesületben is gyakorlatilag, uh, Évtizedeken keresztül képviseltük az odafigyelést, azon túl, hogy természetesen csökkentettük, vagy megpróbáltuk csökkenteni az ökológiai lábnyomójainkat, tehát hogy mondhatnék itt most mindenféle ilyen szakifejezést, de ezen túl, mint emberek is találkoztunk, tehát uh -huh. magánemberként is, civilként is. Lehet-e átlépni azt a hatát, amit ön most ebben a pillanatban úgy mondott ezek, ezekben a kapcsolatokban, hogy mondjuk barátja, baráta is le, leszünk egymásnak? Milyen típus az a barátság? Mondjuk munkabarátság? Azért kérdezem ezt csak, hogy vajon mennyit tud elviselni valaki, aki mondjuk animátorként dolgozik, és mondjuk naponta nem is tudom hány emberrel lép kapcsolatba, mennyit tud pszichésen elviselni egy ember, az egyszemember? Én szerintem ez nagyon személyiség függő, tehát vannak ugye nagyon nyitott emberek. Azt hiszem, hogy eleve egy ilyen tájára, mint a művelődés szervező, ahhoz nagyfokú nyitottság és emberbarátság kell, de azon belül nyilván vannak a különféle kapcsolatoknak különféle mélységei, és hát vannak olyan kapcsolatok, amik abszolút időtállóak lesznek, tehát a, a legjobb hosszú-hosszú évtizedekig, vagy akár halálig tartó kapcsolatok amikor aztán jobban, rosszban, betegségben mindenhol megtaláljuk egymást, és vannak nagyon jó emberi kapcsolatok, munkakapcsolatok, vagy itt ilyen idézőjelbetéve, ugye sajnos lejáratott szó lett ez az elvtárs, de valójában mi azonos értékek mentén, azonos elvek mentén gondolkodunk, tehát ebben az értelemben használom, amik szintén nagyon gyümölcsözőek tudnak lenni, de mondjuk például, ha valaki elköltözik valami egész sem vidékre, akkor már legfeljebb így online tartjuk a kapcsolatot. Hm. Nagyon köszönöm, hogy itt volt holnap még visszavárjuk öt ide. <gül> köszönöm szépen én is vissza további jó munkát! Királynagy, valamilyen művelődés szervező volt a 117 perc vendége. A 117 perc embere ezen a héten. Király nagy éva a szervező, szociális munkás, a fővárosi állatkert munkatársak. Itt van a, telefonon, a vonalban, remélem. Jó, jó napot igen, kívánok. igen, jó napot kívánok! Én már ötödik alkalommal zajlik ez a beszélgetés, és tulajdonképpen azzal is kezdeném, hogy maradt a hétről valami olyan reszli át nem beszélt, ki nem mondott, ki nem betárgyalt téma, amivel esetleg még itt záróként foglalkozhatnánk, mielőtt aztán rátérünk a másikra. Uh -huh. <gül> hát szerintem nagyon sokféle szempontból közelítettek hozzám a kollégái, úgyhogy nem, nem maradt hiátus bennem. Nyilván ezek az öt percek mélységében nem igazán alkalmasak arra, hogy kibontsanak egy-egy témát, de alapvetően sok mindenről beszélget. Feltehetően hasonló mélységű lehet a mai beszélgetésünk is, amire kicsit készültünk, ami például a maga kicsit kedvenc témája, ez pedig Baba Mama klubot vezetett annak ide, jól emlékszem, és tulajdonképpen Igen. nagyon kedvelte ezt a foglalatosságot, és tulajdonképpen igazából sok ember látott, hallott már ilyenfajta tevékenységet, de hogy világítsa be, hogy miért, miért van erre ilyenre szükség, és mi ebbe a szép, és mennyire hasznos dolog egy ilyen? Uh -huh. Hát igen, én nagyon sokáig, több mint 15 éven keresztül először külsősként jártam ebbe a új palotán létező Kanga nevezetű Baba Mama klubba. Akkor még szociális munkás voltam, és úgy vetődött fel a gondolat, hogy jött egy új művelődés szervező a kerületi, illetve hát a szabadidő központba, akinek éppen kicsi gyerekei voltak, tehát saját élményből táplálkozott ez az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha ugye a rossz idő beáltával lenne egy olyan hely az anyukák számára, ahol összejöhetnének, ugye nyáron, tavasszal ez megoldott, ameddig a jó idő tart, játszótereken, mindenféle parkokban, de hát hol legyen ez, amikor rosszra fordul az időjárás. Uh -huh. Megszületett ez a klub, és akkor én, mint szociális munkás, átmentem a varrógépemmel minden szerdán, és akkor ott elkezdtünk varni az anyukákkal, ebből megszületett egy kangaműhely nevezetű ö, tematikus nap, amikor azért nyilván a varráson túl nagyon sok, minden egyéb tanácsadás, beszélgetések és egy több. Tehát milyen kapcsolatok. Na látja, ez az igazán érdekes, hogy mi zajlik ilyenkor a varrás közepet teszi. Sok fiú ezt sose szokta tudni, de egyébként mi zajlik ilyenkor, mi fontosságokat lehet ilyenkor megbeszélni. Hát mindent, ami a gyerekekkel vagy az élettel mm -hmm. kapcsolatos. Tehát mm -hmm. az, hogy mi most, nem tudom én, egy kislány szoknyájára éppen csipkét erősítünk, fércelünk és rávarjuk, azért a közben az, hogy milyen ez a kislány, boldogul-e az anyuka, jól érzi-e magát egyáltalán az anyukaserepben, kap-e támogatást, hogyha kérdései, problémái, gondjai adódnak, ezekről mind-mind lehet beszélgetni. Tehát tulajdonképpen ebből született meg később az, hogy a pszichológus kollega nőm, akinek akkor szintén kicsi gyerekei voltak, uh -huh. kezdett egy másik nap átjárogatni, és hmm. teljesen kötetlen beszélgetés formájában leültek a szőnyegre, és akkor előkerültek általános témák, mit csináljunk, amikor éppen a homokozóban, ugye, hmm. nem tudom én, valamilyen erőszakos jelenetekre kerül sor, hmm. hogy lehet kezelni az ilyen helyzeteket. rossz -e ettől az én gyerekem, vagy tekinthetem -e ezt természetesnek, de olyan beszélgetések is uh, ugye teret nyerhettek, amik uh, sokkal uh, inkább személyre szabbottak voltak. Nyilván akkor azt már nem a szőnyek félén ülve, hanem akkor annak már valami intimebb környezete. Ha jól tudom, ilyenkor össze is szokták hasonlítgatni a gyerekeket, hogy az én gyerekemnek hol kéne már tartania, és egy csomó ilyenfajta szorongást is lehet ilyenkor egymásba generálni, hogy a én kisgyerekem még nem tud olyat, amit a másik már tud, és akkor úristen, mi lesz ebből? Uh, uh. Igen, de mondjuk ezek a klubok éppen arra jók, uh -huh. hogy ezeket a generalizált szorongásokat lehet oldani, hiszen uh -huh. látom, hogy a másik gyerkőcse tartott, de az enyém meg ügyesebb egy másik területen. Uh -huh. Tehát, hogy ezek a bizonyos készségek, képességek, játasságok, nem egyforma ütemben fejlődnek a gyerköcökben, és uh, akkor az ember megnyugszik, hogy de hát az enyém már nagyon jól beszél, vagy az enyém lehet, hogy egy kicsit zárkózottabb, viszont kitűnően építi a tornyot és a többi, és akkor ezekben nyilván a pszichológus kollega, de egyébként a, általában az odajáró anyukák is meg tudják egymást nyugtatni. Hogy képzeljem el? Ugye úgy van ez, hogy közben a mamák beszélgetnek, meg varogatnak, meg csinálják, és a gyerekekkel is ott foglalkoznak? Tehát ott vannak a Ö... lábuk alatt, vagy a közvetlen szemük előtt? Hát általában ugye ez gyereknek az életkorától is függ, hiszen vannak ilyen elszakadó, újra közeledő időszakok tehát ezeket is, hogyha az ember ismeri, akkor sokkal jobban tudja kezelni, nem ijed meg attól, hogy jó az én gyerekem most már engem itt hagyd, biztosan nem szeret, hanem tudja, hogy most egy nagyon nyitott, nagyon ismerkedős időszakban ö, tart éppen a gyerkült, akkor nem omlok össze attól, hogy ott hagy engem, és akkor bátran és egyedül a baba szobában, vagy a baba konyhában ott tevékenykedik. Mm -hmm. Úgyhogy ö, egyrészt ezeket is ismerni kell, másrészt pedig ö, szintén meg lehet beszélni a felmerülő ilyen típusú problémákat. Tehát én szerintem önmegnyugtatásra, tanulásra, egymástól való ismeretek szerzésére, illetve szakemberektől kapott ismeretek szerzésére kitűnő terep egy ilyen babamama klub. És maga miért a... szerette ezt csinálni? Miért szerette? Mert ilyen sokáig például. <gül> Mert én nagyon élveztem a gyermekeim gyermekkorát, uh -huh. tehát mi nagyon sokáig meséltünk esténként, hogyha úgy adódott, vagy hetente diafilmeket vetítettük, zenét hallgattunk, együtt rajzoltunk, beszélgettünk, kirándultunk, bicikliztünk, mindent csináltunk. És mind a mai napig megkapom, hogy míg ők felnőttek, én egy kicsit gyermek maradtam. De azért nem bánja? Gondolom, nagyon nem bánja? Nem, megmondom őszintén, nem, mert hogy az emberben, hogyha megmarad egy ilyen őszinte rácsodálkozás a világra, én azt kifejezetten szerencsésnek tartom. Sajnos elfogyóban az időnk, nekem már egyetlen egy kérdés lehetőségem van, de azt muszáj föltennem. Hogy érezte magát velünk ezen a héten? Megmondom őszintén, hogy engem meglepett a Ferinek a felkérése, uh -huh. ö, ugyanakkor nyilván hiszelget is, mert én is ember vagyok, és ezt úgy egy picit ilyen pozitív ö, dolognak tartottam. Ö, nagyon jól, és azt hiszem, hogy nagyon sok olyan gondolat ö, volt a kérdések háta mögött, amint Például számomra egy kicsit ilyen úgy megvilágításba helyezett dolgokat, úgyhogy ö, köszönöm a lehetőséget, hogy önökkel lehettem. Mi meg nagyon érdekesnek érzékeltük önnel a beszélgetés, és remélem hasznosnak Aj, is. Hasznosnak is tényleg így van, én is visszahallgattam egy-két beszélgetést, tehát nem alap nélkül mondom én ezt. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy velünk volt, és hogy elmondta, azt, amit el tudott mondani ez alkalommal, és természetesen számítunk önre máskor is, hallgassa ön is a civil rádiot, és nagyon szépen köszönjük a heti közreműködést. Nagyon szívesen, és fogom hallgatni. Viszont, Viszont hallásra! hallásra.